عما بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث كتاب العلم في العلم فلا نویل مقامات او آداب وغیرہ هغه به کی ذکر کیږي نویل مشریعي پای کیداري ما تم ذکر کوي دا روايت شده نو مصعب عليه نه د کې وجود لې زنه شور راح شکمدنو تکلف قی او دا حریوی د حریو جملی ربط دا ترجمتو الباب سر جوری نو لکاوس من نفس عن مؤمن قربطن دینک غم دجاہ المراد او دا علم پسکر زید المراد مَيَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرِ نَدِينَ تَعْلِبُ الْعِلَمُ مُرَادِّ مَنْ فَتَرَ مُسْلِمًا نَدِينَ وِي تَعْلِبُ الْعِلَمُ مُرَادِّ وَنَدِينَ تُولُ جُمْلُوا رَبَد وَتَكَلُّف سَرَ جُوْرَيْدَ جَا سَرَ وَتَرْجَمَةُ الْوَالِ سَرَ وَذِي ضرورت ذ هذيذ در طول دي او در طول جمله ربط ترجمهه ال باب سره دا جن کوم نه ضروري دي چیرې وي سير ربط راشي نه هم کاشي ده دمه خبره ده چې زن خلق د هر جمله د بلی جمله سره ربط جوړ چله کړی یو وی جمله د بلې جمله سره څه جوړ شي عربه جوړ شي چله دا حدیث مربوط دي او بل سره نه دا هم ضرور نه دي دا هم ضرور نه دي چې دا هرې احادیث دا هرې جملې د بلې جمله سره دا هرې فقره د بلې فقره سره ربطوي دا دام ضرورینا یو وجدادا چی نبیل صحابی کی آمو نبیل سلامنا یو صحابی و مختلف وقتون کی مختلف خبری و ریدلیوی ما کل کل پا یو ذل سکی ذکر په پا یو مجلس کی تی یو ریدلینا پا بل کتی بلاول لري دنه په بلکې ته بلاول لري او ټول یو ځای کې نو پیوړ لري خو نشو ضرورت لري چې دغه بل سره ورته او صرف هغه دا وای چې ما د نبی رسولمadam اوريږي ځمې چې ما اوريږي د وین مدار چې نبی سلام شو نبی سلام نو دام مشفق مصلحو نبير صلات السلام مصلحو و مشفقو وين يقل نبير صلات السلام اندازشو وغم مصلحانا ناصحانا اغشي قمدلو مصنفانا ده نبیر سلام تانداز شو ده خبرو ناغم مصلحانا ناسحاناو مصلحو مشفقو ناسحو مصلح چیوی آغم مریس تا گوی آغم پل غبت تنو گوی چی زمازی کمدنو پدی خبرو گی غبت شوکو نشتا خدی زماده دې خبرې په برې روان سړي باندې سړي د څه په کار دی بازار او ته وي بیرته وته وای په نوښه نو لکه او هغه چې زوی ته وي وای به چې خپل سبب وای په سبب پلان پلانکیری بیٹک تلان نشید او زاہیر کتوا چیز خبرو خبروں میں اس کیاو بل سر سره عبادتے پکار دارے چو اطاویر چی بچے اقپل سابق ہوایا نو دی سر دا علم مطابق خبر سوی پکاروی چې دا خبری باتا کڑاوی دا پلار دی سرکار نشید او گوری چې دا بچے کم کامے دے اکای اطاویر کاری کی اقپلو کی وازعلی کې تک خخړ راوځته چې لکه داویر لا و شي بس وځي کې د نصيحت او اصلاح را اداوګي د کمندو سره راوځي راوځي د قران کریم انداز ومني چې د قران کریم انداز نصيحانه دي څه دي نصيحانه دي کریم انداز تصنیفانه نه ناسحانک انداز کی مخاطب تکتلوی شدتاو دسو ضرورت دلیل ضرورت تین دلیل وطا ہوا ہے دلزجر دلزجر وطا ہوا. دل زجر ضرورت تین زجر دلشار وطا خوکا ضرورت تین مشارت تا ہوا ہے نمونی ضرورت تین نمونواتا سکا ہوا ہے ناغی کل نسیحت فتوری و بہترین ربت موجودی و دی ربتائی کی و بہترین سوی ربت وی و باغیبانی کوئی گی فائی بانیسو پوئی گینا جنو پوئی گینا قرآن کسی نشتا حرابتوس او پوئی او قرآن مجید دا کلو تصنیفات بشانت گرنے نوی دا قرآن کریم انداز شده نوان تصنیفانا نده دارنگی دا نبی علیہ السلام بیان انداز اغم مصنفانا نده چی نبی علیہ تصنیف کو مصنفو بلکی نبی علیہ السلام یو م دا غيمو تایریک په دې کمدنو خبرې کولې زمونږ خال شفته مود ده ذله العالیزه گرګي کوې زموږ شرانو بیرته خبرې خوندي دې زموږ شرانو بیرته خبرې څه کوي خاتيبانو اندازي نارې کیس کمدنو کار کې بضي مولا معظمی اگه کسی کندنو در یقبل در قاقیو لحازونی ورسره کندنو در انداز خطاب لحازونی نو اگه که حسن جعلیوی حسن سری جعلیوی او چه کم بی تکلف کلان در مشارانو نو اگه در مخاطب تنظر کهی اگه خل کلام تنظر در خطیبان انداز اغه د کلمو در رجل مقاماتي وي الفاظ بسګردي چې زما الفاظ تلشي خراب نشي دا به خلکوږي دا د سن بي رب ته بيان وکړو او کو سره ورځي ما شران سره ورځي غوي چې ما د کشران له صور کلو تور نقل دي مخاطبين زما څخه حواله کله حواله ما سي اصلاح کړه پاړي بیرته خبرې م کوي پاړي کې حسن ذاتی وی حسن ذاتی بدی نیوی پاړي کې حسن ذاتی یو د خار خزوی او بل د بانوخ خزوی د خار خز ځان په می اپ سټی خستګي او خدای دې باران نکي او د بانوخ خز چوینه په قدرتې سی وی خسته وی نو د هغه او حسن چوی پاغه د کندنو د بانو د بخاري دې جالی حسین نرید بهتروی داړه اسلام کې ذاتی حسین نه او دا غیر په تهذیب کې جالی سره حسین نه فارغ جالی حسین نه اسلام کې ذاتی حسین نه ردیو اجنه د اسلامی مجلس چې سومره ساده وي سومره سي ساده وي د تکلفات نه بالا تلوي په دومره تاثیر سي وي سيارتي او دومره په انسي وي زیاتوي چې څومره فدی کې چې کلر ډیکوریشن راغې او د بارעי د کورې سپټ کې راغې دومره وردي ا تاثیرات څکیږي ختمي وختي تاثیرات کوي یا باندې دا رنګ دا غصیبان و اندازو نشي نه من البيان للسحر وختي تور وردي دائمی تاثیر و نوې چې کم چې کم دنو مشران او خبرې کل خبرې او د زړه پورې خبره مثال د جمی باران نه اول کله غونډه کې سخت لګي به باران نه خو بیا په اخر کې زړه کې سږی تاسو کې هغه د کمنو ضرورت خبره سږیږي کوزيږي او هغه په زړه کې چې کمنو ځایږي نو د امام د نبی عليه الصلاه والسلام په مشران او خبره مخالصه خبره مې کوله شاید مشران او خبره سږیږي نو بیرته ستې خوانځه پایې ځان له د کمندویو څخه هغه یې فرمایي چې کزمو شاپل شي شوی ماغه به دومره اوستام هیڅ هم هیڅ یو خدای نه غدا خېټه به و چې بستو دین ځکه چې دې یو د الله په نړۍ بل ده بنده کو نه بلان دې چې کوم خبره کو نه د ځونه وطن او الجزائر کې هغه به رسته مالې نه کوي او هغه رسته یو به الګا کې وزیرت توره ورګره ندای نبی علیہ الصلات والسلام خبرو کوم دا شان دی دا اسلام خبرې وکړه په یو مجلس کې نبی علیہ السلام به یې اسلای خبرې کړې چې دې ذا بکا دې ذا بکا دې ذا بکا بس هغه کې رب كله ته نه دی ضرورت نه او دا ومصباع دی دا هر جمله یو بر سارا بتن زرنده نه او دا هر جملې نه ترجمه د سر شرم رمت سره فانقال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا جمله من نفصا مؤمن قربته من قرب الدنيا چار شلری کده یو مسلمان یوغم ده غمونو دنیا نا یوغه متن لری کده غمونو دنیا نا نفص نلور بکی اللہ رب بولی زد دزن آئیو غد غم د غمون د آخرت ناو د غمون د قیامت ناو یہاں مسلمان دنیا کو دنیاوی تکلیف کرے و مشقت کرے او دوسر تاونو کو او دن دا مشقت سکو لریکو تکلیفی تینا لریکو اللہ با تزا قیامت د غمون ناو غم لریکو یہاں دے جملہ کی جزا من جن سلام اللہ چه دوم تنفیص کڑو نو اللہ بچم تنفیصو کی دوم غم لڑی کڑو نو اللہ بچم تنفیصو کی دوم غم لڑی کڑو نو اللہ بچم تنفیصو کی دوئیم چه گمدنو دعوی چه اللہ چه بدلو ورکنو ڈیرے ورکن ندی اولا نی کی او تصغیر بزنو طریقو دی یو دا تنوین چی دی دا تنوین دا تحقیر دی چا چلرکو بے او مسلمان نا وڑو کے غم نا مولی گونتا که دوین تحقیر بکی دی من قرب دنیا دنیا غم اسن سرے وڑو کے دی شبیان سرے وڑو کے یا کو باوی لکا غم برداشت قول و دو مرگرانو نوی یہ ایک برداشت قول جی کمدنو گرانو انو وقت پر مختصر وقت پیلے گی او دا آخرت طرف تا جی کمدنو نا آخرت طرف تا نا غم کے غاکوالے و دو طویقو دے یہ قربتن کے تنوین د تازیم نے تنوین دا چاری او دویم جی کمنو من قرب یوم القیامات جز قیامت غمین و غان سر رتینا تاکر در قیامت غمون دیم سختاو بیاو دومنی وقتیو مگد دی اللہ و دناغ غم لری من قرب الدنیا ورسره و درقی قدام نا جز دنیا غم جو دیر تعلق لری کنا در بدن سرسل ری تعلق لری اور آخرت غم سے تعلق لری درچا سر لری در روح سر لری بیو تعلق درچا سر لری اور روحانی تکلیف جا اشد در تکلیف سنا جس معنی ناگه اشد در بل دیکھیو حدیث کیویلی دی من نپسان مؤمنین نا مؤمنین دیکھ رکڑے دی سی دیکھ رکڑے او اسی دنیوي بدني خيګړه د کافر سره چې حرب نيوي هغه سره موجبه ده او موجب يا جوړه موجب استه ده هاجر ده او مؤمن سره چې کم ده موجب ده چا ده وجدا ده چې يوم او بل ایمان نه بلبکه سره ایمان د ایمان د اړخ چې دنې چې لري پیدا تکلیف څنګه چې کمونه د ورځې د چا لري د ایمان نه یو ور سره بد انسانیت وي او یو ور سره د ایمان درد چاوی صدا به کې یو غټه خبره او ان مؤمنن لري نکیره نکیره بایز د همدردۍ چې ده نه دا مختلف سيزو نه دا حمدرده باعث دیر سی زنوی کل باعث دا حمدرده انسانیتی دیو انسانیت بات انسان سرسڑے خده باعث دا حمدرده صرف سبی انسانیت دو این کل باعث دا حمدرده چھ دی نوانگا لیسان ویجا باوی چھ لگا دی پختون نیزن سیما کل باعث دا حمدرده قومیت بی چ دې لپاره چې اپری دې له زم اپری دې د یو سب ځای دې زوی نو د څو ورځې قومیت دا وایي کله باید د همدردی خاوه وی وطن وی چې دې جملې کمند نو کے پی کے والو زم کے پی کے والي یادې پاکستاني له زم سما پاکستاني سم مختلف ډول کې اغه سپارښتنه یو ادارکه سره مدې لکه په یوې ادارکه کې سپارښتنه د پختو له د دې کې یاد ذلیل ریاست کیداله قصې ریاست چې د د یو ور سره کله ودری کیم لا کا جګړه راشي یو ور سره خصوصا الله مدرسې زده نه په مان ساتي او خصوصا د کالجونو کې د سیميغا کله بایز د همدرده پښایي وي تنظیمون وي پښایي وي تنظیمون وي دغه بایز د همدرده د ټول دنیاوي څه زون نه دي د اخرت ته انتقال نه داخره انتقال نه کې کو دی كلام در او د کړه کپه نه جایز او هغه خدای له خبره ده ګنا کپه نه جایز لري هم در دي کړي و تاسو د وجهي کړي و او کچره په پرسکای اخلاص سره کې او مؤمن و نو بس سخته منتقل بشي ولکه چې تشدد د وجه نه انتقال کېدلی بل جیان دردی انتظار که دلی اصل هم دردی داره چی ایمان دو زمون دیر هم دردی شیدی ناغه را اشخاصو او د تنزیمونو او د اقوام دو وجود نوی زمون دیر هم دردی ایمان د وجود کمی دی یا مومین نیدی ولکه پاگه ده زمی و چه زمان په تنزیم که نده نزد آغا نغم خدای ده کتب بوی خدای لیو دیکھو ورد اگر نوبا ورد اگر صاندی چا خورای غرب دا چه کمننو لکا زمونگا تعصوی انداز دی مؤمنین نکرائی ویلی دا ایمان والا دیو پا تکلیب چیده ورداغان انداز نری دیکی وردانو گوری بیا چه اگر تنظیم دی او زمان دا دی او خند دی دا بی او نو پا دی با کوئی سی کل بار میزان تلار سی سی دا بهر بلسیجر جر کنه بیا و په تپاتوله کې چې سی صاحب کتاب دې چې خلق عن مؤمنین کې ګو ان پاره ښه والا کې او ودی یا کوم په یو او يلبسكم شيا و يذيق قباظا کم باسا دا 파ټو والے جدي یو بر سره دومر زیاد زياده کې کنه دومر زیاد زياده څه سوایو او مله تاسو په نور ډول له موږ موځي دا په تاسو باندې چي دی دا تنظیمو تاسو باندې نا چې څو ورځې ته نه وتی لینی وتی لینی او جماعت او تنظیم د دین د پاره نه ګرځاولې شوی د دین د پاره پر دې پورې کې اوسړې وې د دین خدمتونکو نو درووه وو قربة من نفسا مؤمنه قربتا من قربي الدنيا نفس الله ون قربتا من قربي يوم القيامه ديما جمله وا م يسر لا مؤثر يسر الله له في الدنيا والاخره چا چا سان تياره او صافه څنګه څه وني الا مؤثرين غریب دي غریب دے او دو پیستانتیا را ہستا او کریم که اللہ رب رضا فرمائی و این کاند و عصرات ان فناظرات و اعلام ای سارا سا غریب دے مطورت انتیزار روکی میاش تین دیولور کلو ورد دیوی پیزم میاش دے پا سرا کذا او سانتیا دی پیستانتیا دی پیستانتیا یا زادې چې ماسته کلوته وان تصدقو خير الله دوتې سمت تسهیرو غریب دي د مختلف صورتونو نو یو فنظيره ته انتظار دی توکو ا دې نه چې ماسته یادره ما یو غریب دي هغه له سعاده اخی ورغلا یا دې ولا پکه مو پیسه دا که پند دفتره دیار ولورا کړنيشته او تا ول وور څه اسي ولا سګو ورکم ياله ولا چې تقدره اورو ده 100 100 خلګونو لږ ارزان څه کړم ورکم چې زنه لګي وکړم خپل جیب وسګم کیرو داده وبند مچا چې سانتياراو ستا اصطر الله علی فی الدنیا والا آخر اللہ و سانتیارا والی بدبانی و دنیا کی وپی امرہ علی و پاخرت کی وپی امرہ علی و من سطرہ درے مجملن و من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ و فی الدنیا والا آخرہ چاچی پردرہ و مسلمان ماننی اگر دیت گو مطلب بری و من سطرہ مسلمن چ کاثاو من عمران هغه بربوند د بيجامه واښول یعنی کپرا وسره نه او بربوند او دل جامه ورته سطر ظاهيري مسلمان او جامه وسره نه او دل جامه ورته الله فطر یی مانوی مراد نه یو عیب او غوانی ولا پړدا واشه ولا یو عیب او غوانی ولا څو واشه ولا عیب ولا اختارنه کو پدې کې یو دا چې یو دو قسمه یو عیبونه هغه داسي چې ذاتی وی د سړي نقصان نه لازمی عیب بل چاہتے سے نوی نقصان نوی نعروب و بلکل پڑکا اس اجتی سے لگر اخکارہ اصلاح کا اینو اغتت ہے ہوا بل چاہتا اخکارہ کولو تا ری ضرورت ہو یا اکستے لاغر آہد دے ذاتی آئیں میلے لازمی بل چاہتے سے نقصان نشتے لکر تدہ اصلاح قدر درس کے دعوی اصلاح کیا نصف آئی فقط اے ہوئے که نماز بطولِ نصیحت اگردتِ کبن رجودہ جائے کیوئے فائدہ بھونگو کی دن اوری اوبون دی شادہ اوری اوباہ کی نقصانات کیا نقصان معاشرے تا دے نقصانِ معاشرے تا دے راہنس کا و دین یتپرني چې دا نور مو سمه نقصان نه بچاوما پدین نشي چې دې هاي خپل ایفتری کوم پردای نختارا کړي نبي زړه ته مسلمان زكوم بیزتې پوم دا زو معمول بیزتې ارادوں بوزل کې نه راوړي دی و جنارہ کول کی کول دا دیر گرانکار دے شرعی طور پا در سنو که دا ردون چی منکو کنا دا دیر گرانکار دے او دیگر دیگر کم اخلاص پاتی کی گی کم بک اخلاص پاتی کی گی و دیگر دا درد او اطلاع کموی او چی پچا بانی رفتی گنام دا آقو پر دا دری بگی زیادت رید داغی بیزت اکول پکی زیادی قدیم و جنا هر عالم در رد قولو جوگا نا خاص کر دمون کو شانو جوانان دیلی چه کمدنو رد قول پر کار مینی دیلی صرق پل اصل موقف اغا قول پر کار مین بیا چه پچارت کئے نو آغای کیم چه کمدنو نو مغستلو دسو در رد تے که یوزای که بغیر دنومه نکی که نوم زکره که ارزای که خرمونه سکناکی فا او گناه ارادو که فا اغایب بانیسو که ارادو که خلق براغینه سشی بچی, بچی اغینه و بچی که خاما خائن تی ضرورت که و بغیر داغینه کیدله نشی نبیان چه پکیده که دیحاز ضروری وی کستا داغب عزتی ته دی بنیت پانه کایو چې داخله داغه استبان نشی بچی چې دغه تابې داري نه کای او دین دلی لپاره کځما دا خبر هغه ته وره چې ان شاء الله الرحمن هغه هم ځمږي بچی له اسل بنیت پانه و خبره ده نو مونږه دا څه انداز باندې کو کدا څه انداز باندې ما ته شوکو کې نو په خدای کزه و منم را چې کم کف خبره کای کنه حق تک په ډې انداز باندې سوچي خبر اوسې ده چې دا ای په توې لې چې دې نه منه په پداسه طریقه اوګه چې په داسه طریقه موږ تاغه اسلام سره کېدې چې هغه په او اسلام په دی وژنې ډېر سي احتیاط وکړ دې ردونو بجانګ کې ډېر زیات احتیاط پرکارل من غړي زیات څه کار وکړ با په دي وزن هغه باندې 92 نو د ردونو ز دیل چا فائده وانا دستا فائده او اولتاغ کس خوب پا زد بحنی ادری کی پا زد بحنی او گورو مشران پا چه مشر رد او دمون شب امرا او درد تومن کیلی نا را امرا اخلاس روڑا دا اگه امرا راو بیا چه کندنو خیر دی رد کوا وان سطر مسلمان سطر اللہ وفی دنیا والا خیران څان په ورته واڅولای په مسلمان باندې نو پرده بوا چې الله بده باندې په با دنیا او پاره ترت کې سلورمه جملرم والله فی اونل عبد ما کان العبد فی اون الابد یخيهم الله رب العز هغه بندا پاپ مدد چی ترسو پوری چی وی بندا کوماده با ضرور فل کی ان مسلمان مدد ہے دینی کارکے کئے و دنیاوی کارکے کئے و جائز کارکے بنا جائز تینا و جائز کارکے مادت کئے سکائیں مادت مطجد آغم مادت کئے انو اللہ افع سکئے مستاق کارون ابا رب بل عزت پورا گئی مادت رب بل شبنا قرطا خبنا مگنا شبا دیبانی دی چا یقین وی شبزد بلچا سکم مادت کو ما اللہ رب و لیزت زمان سکی مادت کی شبزد بلچا تاؤن کم اللہ زمان مادت تاؤن کی نوزین اللو یا خبر بلنیشت اللو یا جرد داغے کار تا تا شو استاکار چا تا شو اللہ تا شو داغے کار بایا پورا کیا یا پورا نکی استاکار بزی شو وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدِ وَفِي عَوْنِ اَخِيهِ چینزمہ جملہ دا وَمَنْ صَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ از این جملے دا وجه دو ترجمات اللہ سر عربت تے سوق چی روان سوق یولار بانده طریقاً ومن صلقا طریقا سوک چی روان شو په یو لار بانی طریقا نکیران او طریقا نکیرانو کولی مشکک دی دام طریقا نیچی و سڑی دا با جوڑ او دام طریقا نیچی و سڑی دا ما نیرائی نرا شی او طریقا دنو کورا من سلاقات طریقا او سره د کورن زما 70 لپاره لاړو ادب کېم نه سلوکم کلی مشکک ته و طریقم کلی مشکک ته سټه چې څومره مشقته دومره بسوي اجر وي خو د اجر نه خالې کېدلې به او به نه شي چې سلوک کې مشقته او څومره طریق کې مشقته او دومره اجر کېم خلق ده اجر مخالقي ده لې اومان سلاکا طریقا سوقيرو ان سو په ولار باندې التمي سوفي علما شتلب کوي په دې کې علما علم مونکرا یو آيات کریمه زګي یو مثلس کوي زګي علما طول لم زګي او شي علما سومرز نو تم راجر دي خالقي ده لې دي شي اجر مخالقي يوم مثلا ذکیده غی مصارف فجر ده دغین از یاد ذکر غی مصارف یلتمس فی علما چې طلب کوي د دې کې علم صالح الله علیه طریقه نن الجنه واسان وکي الله ربول ذات د دې په دې سره لار جنت ته مطلب مطلب د دې چې علم پلار لل علم د طلب د پاره لل د جنت پلار ذلیل اجینات بلا سری صحیح دا مجھے سلوک کی مشاقعتو او دچا شکندنو پلار او بداوا او دچا سو زیادت روڑیل علم صنع بگو و سہولت کو اترتول نسی زیادی چیدہ فشانت پلار کی لگ کم والے سلوک کی لگ علم کے کم والے ہو نسولت کی بم سبی کم کو سہولت بگی لگا سبو بھی مطلب دا دے مہا چیدے علم طلب دے دنیا جنگتے دنیا سا دے صح اللہ و بھی طریقہ نلال جنہ آسان ہوئے کی اللہ ربو لزد دل رب دی سرائے اللہ جنب کام ومائی سماکو من فیویتی من بیوت اللہ دا شپگم جنلہا او نگرہ جمشوی یو قومو فی بیتی من بیوت اللہ ویوکور چکم نزو قورن دار اللہ رب العزت کے فی بیتی من بیوت اللہ فی اوکور دار اللہ رب العزت کے سرکی یت لونہ کتاب اللہ ویتدار سنو چلو لدہ اللہ کتاب ویتدار سنو فیما بینہوں او دے یہ درس کے میں انزا یت لونہ کتاب اللہ یا تونه بیانهول دی بلده او یا تدار سونه یو بل سر از دا قول دی درست قول دی یا تدار سونه فیما بینهوم درست اکثر دی زند از دا قول دا پاوی چی یو بل تیسا فضیل عمل کې دار وید ذکر کردیں او د دی فائدہ کی شیخ العدیس سب رحمه اللہ تعالی لکلی چید دی لفظنا چیدون کتاب اللہ و اعتدار سو نهو دے دا دی لفظنا دا مدارس و متعارف و فضیلت معلومی گی مدارس و متعارف و فضیلت اسکی بھی معلومی اما اکتبون چید داتینا معلومی گی. یا تلون کتاب اللہ و اعتدار سونہ بینہم آول ولی دی دی لرال ازدکری ترقف و میاندغ زاغی ازرون و زغور یو اجر اللہ نا زلت مگر نازلی کی بضیبان سکینہ یو اجرداد چنازلی کی بضیبان سکینہ اللہ نا زلت علیہ مستقینہ مگر نازلی کی بضیبان سکینہ سکینت اوم پر فزر امر کې ډېر مانی شوې حضرت تعالی الله تعالی په تفسیر د سوره توبه کې سو مبارک سکینت پر رسوله کې کم دې او خنين واقع کې کم سکین الله فزر غل پاه د کی چه سکینه ده دریو سزنو نومنه یو ده اتمینانی قلبی یو ده اتمینانی قلبی درین چه کمدنو ده واقار او درین ده نزول الانوار ده نزول الانوار چه یو بردزل مطمئن وی ن یو نومله اېثمینال قلبی څه شي اېثمینال قلبی زموږ ګنده نو کواستره له وقار چې درنواله په ورکار عزت په ورکار کې او درن نزول الانوار چه بده بانه با انوارات نازلی گی انوارات چه کمدنو نازلی گی نو ده زلو تستلیبو علا اللہ ورکیو نازالات علیہم السکینا اینه ده زلو تلکل سوی مطمئنوی نو ده زلو اتمینان سرطالق لئی آده زلو اتمینان فمالو نبانین را دی ذکر اللہ تتمیندل فمالو نبانین را دی صحیح دکنا دیوانا یہ تعلوی سے براہیم اللہ اوزائی کے دیر باس کڑھے دیر چھے ممال کی اتمینہ نشتہ یو سڑے چھے تمہیں دیر مالدار رہو اوار سی برا گھوٹا بانگلہ وارسو یو غریب وی اردے بچت سی پارا می لگا یو بزرگ تیویلیو چه ما لدواؤو کام چه ما نو آغور تاوی وی سال سو دواؤو کامام ور تاوی چه برز ما غم برد پی کرنی نوی اتسنگ علا کوای نو آغور وی زو اتسنگا چه او گرزا پا دی ما شرا کی چه کم سڑه تا دیر مطمئن خارشی زب تا تا او و زب اللہ تو ام که اللہ دید آغا پشان دیکھا واګر دې دن داسي اوساله مالدار اوسکو دیر چار سي برابر وو داسي دیر څخه پراکو ان یوړه دوي دې بم اوس مې دې نه تاسو کومه انوسه بیا وګوا مې چې مرته په حضرت الله کا سړي باغدار سره کېناستې ته په وړې پروس کې غوته چیرې چې زما ده هر نه خبر شون دسته لکه پا دیرو کسانو گرزی دلو خدای با که یاو خیریو شلکه دوی جدا او دیر مطمئنی داریو بیویو داردو دوات اوی وی زمان دا حال لکه خبر شد خدای دی زمان پشان مکا اللہ دی زمان پشان مکا آغار تیارتی سای کتاب زما لی آغار خدای بنده زمان دا حال نتسخ خبری پجاراتی آغار ما توسلو او تی پرید دا خبری وی زمان خدا نجوڑ وادی را څڅ په سوه ما جوړو نو زه موږ سره بیره مینورایم ما سره بیره مینورې په یوه سارډانسن باندې مې راته ویته زم بوخو ماشومان څنګه وګور ځان له بل څه څه کې وګور ځان له بل څه څه کې اوکي زه هم راشومم دا به ما د دې نه نن ځو ستنه بیره دوبله خلانو پومو که وی خیرای خزی خبری کوری دو دو دوی چه نکو مجنگی ما پتا یقین نیشتی مرگوی تیز دو خونتی من دماری گمداری مرمہ دینا نجوڑاو ننی سبای مرینگ ما زمان بسنگ تسلی کی گی تب زمان باز بلا خزانک گئی آگر چه آرابا بازت جو دزان ای زکار خوشکو ای بس تسلی دیو شوا کارونو زا خدایو آخذ آخاشوا آخذ آخذ شوا خر شوا اغیر زنه طلاق و اغیر زنه بل خواهندو کده در قشانده ناس خوزانی خاکا نو ای که زمان ده حال نقبر سورو اتباع بردار خدا ری زمان بشان مکا ہوئی نو اره و ساله زی دنیاوی سیزونو کراحتو نیش داره اصل اتمینان چی ده نو اغیر زی کمدنو بذکر اللہ ده نو دست نزلت علیه مستکینه داره نکر نزلت علیه مستکینه و غشیت همو او چا پیر سید دین رحمت تعالٰی نے ربانی مطلب دئی پُلپ کی پر رحمت کی یعنی هیڅ تردد د رحمت نه پاتې هر کار کې اوپاریس کی دئی رحمتي او غشیت هم الرحمان اور چا پیر سید دین چې کوم نو او پُلپ کې لرا فرشتې د رحمت چا چا پیر د فرشتې ولاړی وذكرهم الله في من عندهم او یاد یادی الله رب العز دیلہ باغ مجلس کېدل الله تعالی دې نه والا اعلی کې عزت ذکر کوي نو بده نه خبره ولا نشته حدیث کې راځي چې الله رب العز کوي ان ذرو الی عابدی یذكرونی و یقرؤون کتابی سما باندې غانو ته ما ی یو کتاب ما یاد کتاب اللہ تسکیرے کئی نواللہی بکی منگراوالی زکرہم اللہ و فی مناہم دورون یادی اللہ رب العزبی لرا پاک مجلس کی جدا اللہ سرائے ومجملا ومن بطا ابیہی عملو لم یسرع بیہی نصبو ومن بطا ابیہی عملو آنسو کو شرستو کدل را عمل ومن بطا ابیہی عملو او رسول چرستو غدار عمل ده ولی تیر حدیث کې ټول کې اعمال ذکر دي صرف ذکر دی. و دا و و او د اعمالو بدلې ذکر دي اعمالو د اعمالو سره بدلې او څو شنېو اعمالو مونږو یو اعمالو مونږ دنده بدل ملایدلې نشي ندې عمل رستو کوو منسبونه محققوله نشي لم یسرع به نسبه نشی مخکې کواله دلاره نسب زده مطلب داره چې نسبی نسبونه او رشتہ داري هغه د بغیر د عمل نه مفيد ني دي ان اكرم قوم عند الله اقوا قران کریم ویلو نه خفي سوره فلا انصاب بينهم فلا انصاب بينهم نسبونه بدق او ربان فالل نشته امام ابو یسف رحمه اللہ و تعالی چیمام چیزا حارو نشید باشا تا نصیت کرو و تیویلو پا غنصیت کی فَإِنَّ دَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ اِنَّ مَا يُجَعْدِ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ لَا بِأَنْصَابِهِمْ وَأَحْصَابِهِمْ دا قیامت دورت زی بدلی ورکون کی دے نا آغا بابا عمر باند باند نورتی آغا بابا نستبون اڅه عمري حسابو وکړې دغه چې تاسو په امره مولا تعالی ذکر کوئ په یوه بادشاهي هغه غوښتل یو خپله تاس په کار دي دا به تاسو په دې کې تاس په کار دي په ټول ځي دې نو نصخن علی قله صفره نالایق دې دلتق نالائے نو اغا پا دیو حدیدو کی نوال قابل لے کور سارا در سره و سارد و قابل لے چید تب بادشاہ جی اتا دا و دلکار نمی کرنے نو دیدو سسارا شورد و سارد و زورو نم سرے قابل لے چی اومی او شورد و زوری خوکچر تاکی دا بادشاہ جی ام نمی او میرد پانیم سرے پورا ده بلکل برابر ده نو اصد دو حده لایق ده ده خنه نی ولی زکر ده بل بزان تکی ماری نو اگر که دیشی چی دو حده دو حده ده بادشاپ کور کی پاتی شوه ده نو ورساره تجربه هم ده سده نو قابلیتیم نی تجربه هم سده زیاده نو ده دو حده دیر قابل نی نو که یو ساله چه کندنو نصبن اغس سید ده و ورساره پکار دې دې د دې د دې سې مې لا ویې خو کڅرتا سيد دې او کاری نه کله لودره وره لودره لایق پیسې ته ګوره ګور تا له تاسو کار نه کله ونه شوي دې دې چې کمنو بیا سريعات و سره نیشته نه تشبنه صبونو باندې کارو دکي قران کریمي ضرب الله ومصلر للذين امنوا رات اولیلجین کفر و عمراتل نوح عمراتلوت کانتا تحت آپ دینی منی باز نا دوالیمیتال نویلیم من بطا آبی عملو آوستو کچی رستو کدلر آمل لدن لیم یسر یو دیهی نصبو ننشی مخی کولی دلر نابال تا دیهی معنی معروک را من بطا آبی یعنی من بطا آهو چا چی رستو کدلر آمال لدن آوستو کچی رستو کدلر عمل د نن لم یو هو ناسبه نن شي مخ که کولا دلرا نشي مخ کې بوتله دلرا ناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم زره